Ce-ți doresc eu,ție, dulce Românie? 2-14 aprilie 1867. Ce-ți doresc eu,ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor? Brațele nervoase, arma de tărie, l-a trecut uț mare, mare viitor. Fiarbă, vinul în cupe.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 și deasupra idrei fluture cuvântul visutău de glorii falnic triumfând, spună a lumii large steaguri tricoloare, spună cei poporul mare românesc că s-aprinde sacru candidai vâlvoare, dulce Românie, asta ți-o doresc, îngerul iubirii, îngerul de pace, pe altarul vestei tainic surzând, ce pe marte în glorii să orbească îl face, când cu lampa îi lumea luminând, el pe sânuți vergin încă să coboare, guste fericirea raiului ceresc, tu îi strângi în brațe, tu îi fă altare, dulce Românie, asta ți-o doresc, ce doresc eu, ție, dulce, Românie tânără, mireasă, mamă cu amor? Fii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori, viața în vecie, glorii, bucurie, arme cu tărie suflet românesc, vis de vitejie fală și mândrie, dulce Românie, asta... Çodoresk